«Тільки для знайомства», – підтвердив Хаблак. «Брати його передчасно». «Ні-ні, ми ж не знаємо, де чаша». «Походіть навколо макогона, придивіться до сучого сина, подихайте його повітрям, випийте з ним покелих у коньяку. І це не виключено дорогенький. Він на тей бармен, щоб наливати. Не доливати, звичайно». бачте. бачите?» Чотири тисячі виклав, не задумуючись. Для нього чотири тисячі, як для нас з вами чотири карбонці. Дорався на хаба, вигукнув хаблак, і ми візьмемо його за барки. Зараз він нервує, роздумливо мовив Дробаха. Мабуть, вже знає про арешт Бурнусова і не може не нервувати. Але ж вважає, що не залишив слідів. Все одно, на душі в нього неспокійно. Будьте обережні, Сергію Антоновичу. Макогон тепер і свою тінь підозрює. Не шукайте з ним прямих контактів. А якщо дізнається, що ви з Києва, ну що ви, перебив Хаблак. Директор магазину зі Львова чи Ужгорода, Грошовита людина у відпустці, котра не від того, щоб купити якихось дві-три сотні доларів. Гаразд, схвалив Дробаха, вам комерційного хісту не позичати. Ютковською я займуся сам. Зазуля зв'яже вас із завідуючим перукарнею. Гарний хлопець, я обіцяв допомогти. Дзвоніть з Одеси, завтра. Домовились. Хаблак поклав трубку і пішов до Каштанова. Одеса зустріла Хаблака холодним осіннім дощем. Старший лейтенант Волошин, який чекав хаблака в аеропорту, пояснив. «Тільки вчора подув бора, холодний північний вітер, який налітає на Чорне море через Новоросійськ. Паскуднішого вітру одесити не знають. Він розгойдує море до 12 балів і примушує теплолюбних мешканців південного міста одягати ледне зимові пальта». Капітан критично оглянув свій плащ, підбитий риб'ячим хутром, модний світлий плащ з погончиками і різними нікельованими цяцьками, котрий личить носити заможному львівському торгашеві. Волошин заспокоїв його, мовляв, зимові пальта гіпербола, і ніхто в Одесі, він має на увазі лише справжніх Одеситів, не дозволить собі в жовтні вийти на Деребасівську у шубі. Тобіше Бора скоро щухне і знову на одеському синьому небі сяятиме жарке сонце. Він так і сказав. На одеському синьому небі. І Хаблак зрозумів, що має справу з корінним одеситом. Це влаштовувало капітана у славетному причорноморському місті, хоч і бував, однак знав його погано і сподівався на допомогу старшого лейтенанта. Волошин повідомив, що номер у готелі «Моряк» Зарезервований. Дзвонили туди, як і годиться, з міського торговельного відділу. Отже, у готелі всі знатимуть, що хаблак якесь ця без торговельного світу. Тили йому забезпечені, решта залежить від нього. А якщо знадобиться допомога, залишив номер телефону і поставив до відома, що з 8 до 10 вечора, про всяк випадок, сидітиме в барі. Просторий заскульний хол готелю вразив хаблака якоюсь офіційністю і холодом. Холодно тут було і в прямому смислі слова. Палити ще не почали, а клятий Бора видував тепло і грюкав скляними дверима так, що хаблак дививався, як ще витримувало скло. Капітан віддав адміністратору документи і уважно розвірнувся довкола. Просто з вестибюля ведуть круті сходи, вкриті, які годиться килимовою доріжкою. Ліворуч коридор, там згідно позначок перукарня і ще якісь господарські приміщення. У хол виходили і скляні двері бару, ще замкнені. Бар відчинявся о 12 Хаблак зіркнув на годинник. Приблизно хвилин через сорок він побачить макогона. Людина з вухами і чолом мислителя, великим і зморшкотим, за яким чомусь ховаються зовсім чорні і низькі думки. Номер виявився невеличким, проте затишним і зовсім нехолодним. Видно, Бора ще не стиг вистудити його. Капітан повільно розклав речі, мав нарешті досить часу. Це траплялося не так уже й часто. І він насолоджувався повільним плином хвилин. У Києві вони летіли, поспішали, обганяли одне одну Разом з ними поспішав він. Ви щас боячись не встигнути.